Kommer ska få in ett well, i mål. Men framåt i 89e kommer första allsvenska mål och leder med ett 0 Då är vi igång 36 minuter sena. olle. Eh, Ulle, är där att sova sig på kvällar. Är det är det en vana? Jag tar gärna en liten, liten napp när jag kommer hem från jobbet ibland. Och sen idag blev den lite, lite väl lång Men det är ju eftersom jag var i Halmstad igår kväll och det var adrenalin och sådär som skulle ligga sig när jag skulle sova. Och då blev det rätt lite sömn. Och så men så såg jag Men Med två timmar sömn på en eftermiddag kväll? Nej, men det var inte meningen. Alltså jag ställde ett alarm och sådär. Men det, ja, det, blev, det blev lite dumt. Jag vet. Förlåt. Men nu, nu är vi igång i alla fall. Ja, ja det... Mm. Du, du är inte så lassit till vem, bara levererar och levererar Sverige också. Han har ju levererat ett quiz i det också. Det är ju det jag vill få sagt med det. Eh, dagens quiz: Halmstakoppling, såklart. Ni ska lista de spelare som har spelat både Halmsta och Elfsborg. Det är sju stycken spelare. Ska vi ta varannan, Kim? Det är tanken. James Keene. Ja, det är rätt. Nu är det en. Joel Johansson. Ja, nu är det två. Jag står ju helt still. Ja, men jag är också helt still i skallen här nu. Ja, men det var skönt. Det känns men, som det borde vara det Niklas mycket... Gudmundsson spelade inte han i Halmstad? Jo, ett, tre. Det känns som det borde vara mycket fler egentligen. Det känns som vi har ganska täta band med Halmstad, men Simon Lundervall såklart. Ja, den är på fyra. Tre stycken kvar. Simon Lundervall, ja. Jag räknar sig att Koppelab vinner Ja det är ja. klart ja. Ja, Han är på lån där Just det. Mm. Vilka årtal tän Hur tänker du King Kim här Vilka årtal är du inne på ja, men Nu har jag gått igenom 0708. Mm. Då kör jag från andra hållet då. då kör jag från nutid och går bak Och börjar på Truppen 2022 Jag <laughs> har tre namn kvar att säga jag kan säga några årtal då När de har spelat ja. i på i alla fall och Då säger jag eh, 2005 2006 och 2007 Skulle jag säga att man skulle placera in de här tre spelarna på alltså Någon som har vunnit guld då mm. Mm. Eventuellt en, en, en, en, en, må, en målvakt Och så är det en forward Och sen så är det en som har, Man kan kalla honom forward Men Håkan Tåhl en svensk Ja, en av dem så nu är det två kvar. Och det är anfallaren och sen så är det den som spelar vänsterytter. Vänster. Ja, det är, jag har ju tänkt att säga Joakim Wulff och målvakten så det var ju bra att du reddade upp det där Kim. Ja, det är ju så här att varje gång man får ett quiz och har 35 så ska ju jag köra quizet först tycker ju han. Jag sa ju Wolf ja, ja. också. Jag, jag sa ju Java också men det var ju helt fel. Saken är att ja, man, man blandar ihop Halmstad med Falkenberg och sådana där lite sådär också. Man vet att det är spelare som har lämnat Älvsborg och flyttat ner mot Halland där. Men man har inte riktigt koll på vilken klubb de har hamnat i. Uh. Så vänsterytter anfaller. Men du är kvar på de åren, alltså 05, 06, 07 menar du? Alltså de här. Ja, nu, jag, jag tycker ni satte i spelen som man fick knippa med 06 skulle jag Ja, 05, ja, precis. Jag har 06 och 07 kvar att sätta. Ja, och så pratar vi vänsterytter. Daniel Alexandersson korrekt. Han spelar Hans ja. så ah, Den hade jag inte, tagit. Men, Men det var det en lansning är... för mig faktiskt det var. Och då är det en anfallare. Och så är det 07 i så fall en anfallare som eh, har haft Rednap som tränare så vi snabbar på det här lite. Vi gör en skin. Sa Sannar det? Ja, vi sa ju Det Var första, för det var första jag sa. Är, ja, då, är vi klara nu då? Då har vi ju tagit allihopa. Kan du läsa upp alla? Då, då är det ju då Joel Johansson, Jack Kupilau, James Keen, Simon Lundervall, Håkan Svensson, Don Alexandersson och Niklas Ljudmarsson. Ja, det är bra. Ja. Det gjorde vi bra tycker jag okay. Ja, jag var mer orolig inför. <laughs> <laughs> ja. Ja, då vill jag ändå känna så här eller jag sa nog till er två igår redan att den här typen match många tror ju att det är typ det bästa och roligaste som finns, det är, det är roligt att vinna men är det inte mer ångest och bara lättnad när det här målet kommer eller vad, vad känner du Kim? Ja, ja helt klart, men, men alltså, jag vet inte ifall det var lättnad igår kände jag bara, det här var ju orättvist tänkte jag ungefär Ja, ja, men just hela, hela dagen att man, min sambo sa ju till mig att ja du är tyst då och man alltså det, det, det är ju någonstans roligt att åka på bortanmatch på våren speciellt när man är i guldstrid för att det är bara ren och skär ångest de här matcherna jag också. Jag träffar några som ville prata På podden innan matchen Jag känner mig nästan otrevlig när man pratar med dem Jag tycker alla är så positiva så jag går ner och deppar Och försöker bara säga att vi ska förlora hela tiden Så man är ju inte trevlig mot dem som kommer fram heller ja, men Känner roligt? Det är lite som du säger att man Man går in i sig själv ganska mycket Och bara vill få matchen överstökare nu Ja jag, jag, jag, För jag håller med dig där att jag känner inte så här: Det var inte skitkul att ett till Halmstad Måndag kväll. Det är kallt. Det blåser som fan på bortasektionen och sådär. Men vi var ett gott gäng bak i bussen. Ja, vi har jättetrevligt bak i bussen och sådär. Men man vet ju någonstans att det kommer bli en skitmatch också. Mjuk gräsmatta. Det kommer inte vara, kommer inte vara några snyggt passningsspel direkt och sådär. Så, ja, jo, jag är med på det där med lättnaden. Men det, det är lite... Så där fungerar jag som supporter också ibland. Att jag gör... Bästa tänkbara scenarion i huvudet Innan match och då, då blir ofta oftast bara lättad när det inte blir så Framförallt jag och Olle ska ju alltid vara motvalls När alla andra är åt ena hållet Så brukar vi vara lite så att vi ska vara åt andra hållet Så jag tror också det spelar in här Man, man hör folk säga att det är gött med away det, det är gött med match och allt sånt där jag kan aldrig känna mig ännu riktigt den riktigt än. Det är bara jobbigt Men om vi går till matchen då Jag vill, jag vill börja med Vi har inte pratat om det så mycket faktiskt Men Tio fotopyrotekniken. Jag vill lyfta det i den här matchen. Eh, det som var innan matchen, det var ju fantastiskt. Alltså en måndag i september. Jag tror inte vi har haft ett bättre borta tid för med de förutsättningarna. Jag vet att vi är i men men alltså, riktigt jävla fett det som var vi inmatchade igår. Alltså, pyroteknik är ju jävla snyggt på sån den typen av läktare när det är höstkvällar. Ja, det är alltså verkligen perfekt. Det är också, man märker ju det att alltså Halmstad borta, den här typen av arenor är Rätt upp, man blir ju inte påverkad På samma sätt av, av röken att det, att, att det känns som att det finns en Normalisering och folk ser och uppskattar Det som är Sen tror jag att det finns många som har åsikter på de här Raketerna som var i, i halvtid Det kan väl ju också ha att de inte körde i, I klump, alltså det var någon där, någon där Och sen så blir det här att Domaren inte riktigt vet om man ska dra igång Matchen, men eh, riktigt bra. Alltså används det organiserat och på det sättet så är det ju det, är ju det bästa och snyggaste som finns en höstmatch. Men vi får gå vidare till Talk of the Town. Jalal Vad? Vet han vilken fot han skjuter med, Olle? Ja, det vet han uppenbarligen. Och vi kan ju hoppa över och prata om vi kan ju prata om inmarschen och sen kan vi prata om Minut 88 eller vad det är när han kommer in där ja, resten är inte så roligt att prata om faktiskt Nej det hände ju, ju verkligen inte ett skit Under hela matchen Jag sa väl rätt tidigt till er tror jag eh, En kvart innan eller så där sa jag att det här Antingen blir ju 0-0 här Eller så blir det ju ett sent mål för något av lagen eh, Och det fick jag ju rätt vid Sen hade vi lite Vi hade lite tur i början där när Halmstad har det här Sköttet som Dansar på mållinjen efter drivträffen där. där Där hade vi lite tur men sen sanns som att vi stabiliserar upp det bakåt. Och... Ja, alltså bakåt var det väl inte så. Alltså, Okej okay att de kommer till det skottet men det är ju ändå ett skott utanför straffområdet. Det, jag tycker inte att problemet var inte det som var bakåt. Det var ju snarare att vi tappade bollen så himla fort så vi får försvara sig himla mycket. Ja vi var ju totalt ofarliga framåt också. Och som du ja, säger ja. att eh, vi lät ju faktiskt... Ibland är det ju en taktisk där att vi låter motståndarna ha mycket boll och sådär, men det var det ju inte i Halmstad. Utan det var, vi var för dåliga med bollen helt enkelt, så att Halmstad fick ha mycket mer bollen hos oss. Och det är ju ganska trist att det är så. Men sen eh, tycker jag att vi, vi hittar försvarsspelet, vi krigar på, det och gör ju det bra efter de förutsättningarna. Ehm, och sen som sagt så det gäller att ha den här breda truppen. Så att vi kan eh, Slänga in en helt okänd 18-årig som inte vet vilken fot han skjuter bäst med. Så, ja, det, det blir bra. Det, det där målet känns som att det är bara ren och skär instinkt. Ja, alltså det, det, det, det är, jag tror ingen annan hade tänkt tanken där att nu sticker jag mot mål här. Det, det är också, jag, jag, jag sa det i bussen, alla som pratar fantasy och sånt där. Han borde ju få assistpoäng för det här. Det är ju mm. supergenomskärare till sig själv där och så drar det skottet. Beidou är ju faktiskt en lite snygg där också Men den har, får ju hamna i sidan. Och det visar ju också Jalals jävla klass någonstans Varför vi har värvat honom alltså, Det är ju inte någon i allsvenskan som liksom hänger med När han Alltså han tar jag tar, han tar, två, tre touch Alltså den näst sista touchen Tror jag det När han slår den, den lite längre framför sig och springer efter Det de går inte att hänga med där Vad gör man som back? Liksom det det, är, och sen samtidigt har man de här delarna då att till exempel tänkte jag han ramlar ju hela tiden han kom in. Det som man aldrig hade sett en sån gräsplan i oktober i Sverige innan. Eller, nu är det inte nej du, du frågar ju mitt öra vad är det för skor han har? Alltså, ja, nej, men just den delen. Och sen så är det, det här med korten. Det, det, det här andra kortet. Man var lite tveksam där när man såg det för att det känns ju bara som att han blir lite för, för, alltså domarna är på honom för att han är stor Alltså att man dömer det håra Lite som Frick alltid haft också Men sen ser man att han har ju armen Och det är liksom fel läge Det, det, det händer saker kring Jalal Al Och de är inte alltid positiva Nej, Nej. Han är han är otroligt oslipad Det är ju verkligen som att han aldrig har spelat fotboll tidigare Och så slänger man ut honom Han har bara fötts med all den här talangen Och så slänger man ut honom på fotbollsplan man brukar prata om oslipade diamanter men jag tror inte Allsvenskan och IFL har sett en sån här oslipade man, någonsin. Det är många slipmaskiner som behövs här. Ja, det behövs många slipmaskiner. Många så här, hockeymaterialer, pudding, vejdestål eller vad heter det där i tre kronor. Många sådana kommer behövas. Nej, men det, det är andra gula kortet där, så alltså det är... Han ser bara, här kommer en boll och så ska han gå jag ska nicka den bollen. Och så skiter han ju helt i vad som är framför honom. Eller att han har ett gudkort eller någonting. Det är bara upp och, upp och ta bollen. Ja, nej, men det, det var jättekul att, att det blev så. I alla fall vid det här inhoppet. Det, det hade kunnat bli... Alltså han hade ju kunnat bli utvisad efter två minuter istället. Då hade det inte varit lika kul. Ja, och så var det också den matchen han kom in mot Kalmar där. Då är det väl att han gör ett motlägg liggande i luften med en spelare där det kändes som att här hänger kortet. Han, han har väl inför den här matchen redan två gula kort och han har ju inte spelat jättemycket matcher innan va. Så, så han han ligger väl på tre fyra gula kort redan. Det här kan Kim vet jag. Nej, det jag jag kan faktiskt inte det. Sen är det är ju lite kul också att han drar av sin matchströjan där men sen har han ju två, tre lager under där matchströjanen. Men så det hjälper inte. <laughs> Nej. <laughs> det var inga visade vi där direkt utan det var ju bara massa, <laughs> massa lager med äldrebrorskläder. Uh, ja men alltså vad, vad är det den där grejen? Jag ska prata med, med min uh, chef om detta när jag, när jag kom till jobbigt idag. Alltså, liksom, är det kränkta domare som inte har någon magrutor som valde att ta bort alltså ge gult kort att man tar av sig tröjan eller liksom var Nej, men det är väl bara från... så här tydlig... Nej, jag vet faktiskt egentligen inte heller var det kommer ifrån. Jag kan tänka mig att eh, bara att man... Eller försenar man... drar Drar det tid liksom bara för att den ska på av? Ja. ja, det tar tid. Och sen ska det vara väldigt tydligt hela tiden eh, med vilka som spelar kanske så, där. så att Därför ja. ska man inte hålla på med det. Äh, äh, sen, från, äh, spelaren, äh, från spelarna tror jag bara det är rent instinktivt. Jag tror inte han... Han eller någon annan spelare som brukar göra det. Jag tror inte de tänker alls. De blir så glada och bara slänger av sig. Ja, det är ju enklare nej. att slänga av sig en tröja och bara knyta upp en sko och kasta iväg. Jag tänkte, vi är inte vana vid det där. Att man slänger tröjan. Jag kan inte komma på att det har hänt någon gång innan i Älvsborg-sammanhang. Nej, men man får ju gult kort. Så det har det... varit rätt länge också nu. Det... Leandre Griffith tror jag. Ja, det sen, sen, sen jag gjorde han, med mål, ett... i han gjorde mål i Älvsborg? Han gjorde mål i Älvsborg. Hammarby hemma sommaren där 2006. Oh. Men jag tänker också Det var ju någon match Hammarby borta När Bella sprang Och det var, det var vet du han En av Ellos bröderna Var nere på planen, då tror jag Bella lite tröja också Men det, ja, Bella det känns, har känns väldigt slänga kompatibel faktiskt Ja Ja, nej Något sista på Jalal innan vi går vidare Ja men Det är kul att det hände saker när man har stått där liksom i 87 minuter och inte händer någonting. Paske i folkel också och då är det ännu bättre att... Ja, fri, frisk, ja det var faktiskt lite irriterande på också. Men först tänkte man att det var ganska billig folkel igår. Eller bara för att man har sett det här liksom 70 kronor någonstans. Var då, om det var Dägerfors fick man faktiskt hänga ut dem för det tycker jag. Men nu, nu var det 50 kronor för 33 cm så det är nära på lika dyrt här. Den hade också gått ut best före på ögonen hade gått ut. Det tittade nog inte alla, men det var några som tittade. och Den gick ut för... Alltså, det var väl slutet av augusti, början av september. Ja, det var, det var 20 dagar sedan. Så. Men när han fick en ny öl så tyckte han att det smakade lika illa i alla fall. Så det verkar inte spela så stor roll. Precis. Ja, vi går vidare kring matchen. Jag skriver en rubrik här. Bohar är snabbt tillbaka på banan igen. för Det måste man väl ändå säga efter den här matchen. Vi var, det var en av de spelarna vi verkligen var irriterade efter Kalmar-matchen på. Jag har också läst sociala medier. Forum eh, Boharis passningsfot har varit i fokus Misstagen från Bahari var i fokus Han blev ut i paus mot Kalmar eh, Det är inte en toppenmatch här Mot eh, Halmstad, men Det känns någonstans som att han är tillbaka Någonstans, och man känner en trygghet Kring Bohari igen. eller hur Olof? Ja, och det var det viktigaste ändå, att han studsade tillbaka Men det var ju därför jag sa det när vi pratade om det förra avsnittet, om vem som ska spela mittbacker i Sebbe mot Halmstad, då, då ville jag ju att Bohari skulle spela där, och det är ju för alltså Alltså hade man petat honom igen, då hade man ju nog sänkt honom. Nu, nu blev ja, det så liksom. Man gav honom chansen och han tog chansen. Och då, ja, självförtroende tillbaka och allt gott. Det är ju bra. Mm. En annan som fick lite revanche, det får man väl ändå säga, är André Boman. Eh, det är en spelare som ska spela högerback. Det är inte en vänsterback. Det är väl det man kan säga om matchen här, att... Eh, Ska också och... spela gärna på regntunga planer i Halland. <laughs> det tror jag han passar bäst. Ja, han fick av där. Det känns som att han var här, verkligen helt slut. Jag såg Tutte Palutte och Gusten Dahlin skrev ju det att man älskar ju när en spelare tar ut sig så mycket som André boman gör. Ja, det, det finns något i det. Ja, nej men det är också jävligt skönt för honom att att den här insatsen mot och inte är definierande för hans säsong eller något. För det hade han lätt kunnat bli. Säg att vi... Hult och Johan Larsson har hållit sig skadefria här nu resten av säsongen. Då hade man liksom haft den här Värnamo-matchen. Bara det enda man hade haft på André Boman då. Men nu kan han också stutsa tillbaka. Det tror jag var jätteviktigt för honom. Ja, och det vill jag också vara tydlig med att vi var också väldigt hårda. Vi, vi hängde ut André Boman på sin efter Värnamo-matchen. Men det där vill jag också vara var tydlig med att det var ju också det att han spelade vänsterback. Det, det är något helt annat och det är väl någonting man kan oroa sig för framåt här, att eh, vi inte har något riktigt bakom Hult vi pratade ju om det förstås, när vi hade sett laget att eh, Rikner eh, som dessutom är högerfotad men gjorde en bra match på vänsterbacken den matchen sen har vi Victor Nylener är det väl, men det, det är tunt på vänsterbacken just och det var inte snällt kanske att Boman spelade den matchen som vänsterbacken Jag kan, efter säsongen har jag ju tänkt att börja hobbyscouta lite spelare då, och då tänker jag att eh, ja men vänsterback jag nog hittar någonstans jag ska, jag ska även skräfta målvakt också, för jag tror inte vi kommer behålla det här målvaktsparet så länge till. Men det, det är en annan podd. Japp. Yep. Jag vill också ta upp att alltså det som reaktionerna var mest kring när man såg startelvan det är ju det att på ett är helt plötsligt för andra matchen i inte i startelvan Och vi måste ju gå in på det dåliga. Vi sa det tidigt i detta poddavsnittet att... Det var skoj i 87 minuter, men innan dess var det inte så jävla roligt. Och den här bristen på teknisk skicklighet tycker jag syns ganska, ganska ordentligt. Alltså, det finns inte rika. Eh, Jebara som kanske ska ersätta han, han är inte där och spelar. Eh, det, det Våra yttrare är mer om att springa mot mål. liksom eh, Behöver yta för att skapa sina chanser. Eh, Beidou gör det bra, men Bido styrka offensivt tycker jag att han kommer in i, i straffområdet, och det gör han inte när han, när han har den eh, sittande rollen. Eh, det är några gånger tänk eller Bido har bollen utanför straffområdet han slår den liksom alltså det blir kassa, in, kasta och bara tänker ju ha det här att han liksom vänder på en femöring och skapar yta för sig själv eller liksom bra passningsvägar och jag, jag tycker det där saknas, och det blir lite bättre när han kommer in, eh, Sen ska inte Boateng starta den här typen matcher? Är inte det det vi behöver? Kim, du har, Kim, du har ingen åsikt här. Nej, men ja, ja, ja, jag tycker det är konstigt att han bänkade de här två senaste matcherna egentligen. Ja, Eller, det är ju kanske kanske det är framförallt konstigt. senast att Söderberg före. Men, men även Kachem jag, jag tycker en, i, en, sommar, så att det. I sommar tycker jag också Boateng. Hade du faktiskt några matcher där han... Jag sa ju i något poddavsnitt att han inte slår ursprungsamerikaner längre. Alltså att han inte slår bort några bollar längre. Att han har blivit jämnare och han höll en ganska bra nivå i flera matcher i rad. Så att han nu ska ha hamnat på bänken i två raka matcher, det, det, det förvånar mig lite faktiskt. Sen med det sagt tycker jag att Kasseng är en rätt bra insats igår. Alltså han, han utmanar mycket, vågar mycket, springer mycket och så här, gör det han, han är bra på. Sen kanske inte alltid lyckades hela tiden, men han, han ville få saker att hända i alla fall. Och det kan jag gilla med kassan. Men, men, men jag, jag, jag, jag tycker tänker... ju verkligen att de tre bästa inmittfältarna vi har i truppen, det är Baldursson, eh, Beidou och Boateng. Så jag tycker vi borde testa att spela dem tillsammans. Sen får vi se också när J Thomas han kommer igång, om han kommer igång i år. Men... Jag var på bänken igår igen i alla fall. Men, men, men sen tänker jag det att jag menar, det kanske, någonstans har du någon mer naturlig ytter att byta av våra yttrar. Om det inte eller när det inte fungerar, eller när de blir trötta, man tar sen på bänken. Med tanke på att de bara inte kom in igår när de bytte ut och Nej, nu har ju gott vidare, massor chanser istället. Och det det är jättekul. Men det kan ju också vara så att de tänker att nej, kasem ska bli inmittfältare på heltid så att säga. Och därför vill man spela, spela in honom där. Men han blir ändå uttryckt på kanten mot Ockels För det var väl båda tänka fick in, in mot Ockels. Ja det kan stämma det kan stämma. Det var ju en skitmatch som han tog inte in sånt där. Just eh, Kassem är ju också en vattendel ska sägas. Eh, Bostini och Oskar Poulsson gav honom tre knallar. Det var bästa spelare i Elfsborg. Vi hörde folk i bussen som tyckte att Kassem var precis usel. Eh, jag det var väl en person med det? Ja, så var det i bussen i alla fall, men det hördes. Eh, jag ja. läs, läste idag ganska mycket kring eh, Svorsson som tycker att problemet med Kassem är att han är jättebra på att springa upp ytor och eh, han, han vill mycket, men ibland blir det att han dribblar in i första bästa försvarare. Och det är lite som Olle säger där, att han vågar ju, men sen de matcherna inte går, då, då ser det ju inte så bra ut. Men jag tror också många gånger att vi kanske kan bita oss fast offensivt för att han gör något annorlunda. Sen låter ju också lite det här som exakt samma kritik vi hade mot till exempel Andrejka för ja, bara ett år sedan. Mm. Att, äh, Eller Espe Karlsson är en annan som vi hade den kritiken. Ja, liksom att det dribblas och så tar det stopp. Jag tycker ändå att Kassem gör helt rätt som utmanar och ser på. Um, och det kanske var det vi ville ha med, med att vi startade honom igår. Någon som faktiskt försökte uh, skapa grejer från ingenstans. Um, det kan nog vara det. Mm. Men, med sagt, som sagt, jag tycker fortfarande att båda ting, när han är bra så är han jävligt bra. Så ja. Mm. Det blir klurigt, oh. vi, får gissa, vi får gissa starten mot Varberg senare i podden här Ja, det i min start av Vem i alla fall. Något annat att ta upp kring hansamatchen? Vad ni tänker på? Nej, de hade byggt en ny kiosk va? Eller, nej, det kanske de inte hade gjort. Nej, det är nog faktiskt varit den. Och... ja Nej, men det känns, ja. Det var skönt att vi gjorde jobbet. Och vi har varit inne på det tidigare också, att det är ju skitsam hur spelet ser ut nu. Det är bara tre poäng det handlar om. Mm. Så det går inte liksom... Jag kan inte kritisera sättet vi spelar på egentligen på något sätt. Utan det... vi fick tre poäng. Och det är bara det som räknas. Yes. Jag tänker gå vidare till det här med inspel utifrån. Folk som hör av sig till oss. Eller faktiskt denna gången så är det jag som också hört av mig till någon. För jag vet inte om ni har sett den här artikeln i Sportsbladet. Där Sportbladets journalist skickade ett sms till eh, Martin El Capitano Bula Andersson som är koordinator och gammal lagkapten för Frälsborg och frågar vem som man... Alltså de ska försöka koordinera vem som ska ha intervjun efter vilka spelare man ska intervjua. Och då svarar Martin Andersson med att eh, Yalala Blulaj avgör inom kort. Och så gör han det. Så att... Eh... Martin Andersson tar fram sin spåkula i det här läget och får rätt. Så jag tänkte att då behöver vi ju faktiskt höra av oss till Martin för det finns ju några frågor som älvsbördsrapportrar vill, vill ha svar på för framtiden. Och då tänkte jag framförallt på er så jag tänkte att jag tar en fråga som, som Kim gärna vill ha reda på och en fråga som Olle gärna vill ha reda på. Så den första frågan jag ställde var kommer Riksbanken höja räntan mer framöver? Eh, Martin svarar på detta då Att det hoppas jag verkligen inte Jag har inte råd med högre ränta Så att det, det kan man ju ändå säga Spåkulan kan inte säga detta Så Martin Andersson spåkula Den, den klarar inte räntan Det är ju synd Eller vad säger du Kim? Ja så, så det kan man bara spekulera kring Ja mm. Ja, det är vi, ja, ja. vi har ju ett medium att göra med. Här. Eh, den andra frågan var ju då, eh, kommer det bli något gult kort de sista av sex matcherna? För den, de som har sett Ells på de senaste som vet ju att Maddan Andersson är ju den som typ på sig mest kort i Ellsborg. Det är ju bara Simon Strand som slår honom. Det har ju varit är gula kort, nu haglat på bänken. Eh, han, eh, han säger ju själv då, han vill ju förtydliga att han har ju lugnat sig väldigt mycket på det senaste. Eh, men med det sagt så blir det minst ett kort sista omgångarna. Så bettingbolagen får ju stänga Spelen för på att Martin Andersson tar ett gult Det är ju det är tydligt Martin Andersson ändå. Ja, är då. Bra Fin kille, jag gillar det här efter spelarkarriären Att man, man drar inte på sig kort eller något sånt där och ska sitta på något kontor Någonstans utan han drar ju på sig Blåstället istället och stoppar in en snus Martin och, och gör en skitjobb Så att säga, det gillar jag Jag, jag, jag gick förbi vår särgna en gång Då såg hur han stod lasta in trunkar i en buss Då blev jag väldigt klart. Ja, eller han skruva upp stolar på läktaren inför en Europamatch. Ja, precis. Fantastiskt. Ja, ja men det. här är man inte rädd för att kavla upp ärmarna och jobba hårt. Nej, men det är också... Bra boompöjk. spelstil som även är personlighet för sina av. Det är... det är något fint i det. Ja. Efter det går Fridrapps karriär ska vi ha honom till exakt samma saker som Bula gör. Snickra och skruva och sådär på läktaren. Ja, Eh, annat inspelare här, det är Niklas Jonsson som hör av sig, han är väldigt rakt på sak här i sin fråga Vad är syftet med Svein? Och så vill, så, så vill han att vi ska lista fem ersättare till Svein, och jag tycker att det här är ju någonting vi har diskuterat väldigt mycket kanske det ämnet vi har pratat mest om det här året att den svaga punkten i laget, framförallt när vi gick bra, kanske var Svein, att den här nian saknas, det har funkat, eh, men jag tycker ändå att vi, vi måste ta upp eh, Niklas frågeställning, men sen också listan med fem ersättarna. Jag tänker vi börja med... Kim, du får svara på syftet och så får Olle lista fem ersättare. Så Kim, ja, börjar du? men med syftet är väl rätt enkelt. Med, med, med tanke på liksom hur Per Frick har haft det med skador hos Vireå så har vi inget alternativ. Därför spelar Sverige. Ja, Jalal gjorde ju mål igår. Ja, jo. Varsågod. Ni pratar med eh, nu, nu pratar du med en hund samtidigt här. Ja, <laughs> ja Nej, men ja, fast... Det... Ja, Jalal gjorde mål igår men han bara, Det är väl som man säger Det, det är ett råämne, han är inte färdig färdigslipad liksom. Och då är det inte så konstigt att Sverige startar det, det har inte funnits alternativ När fick inte är tillgänglig För 90 minuter Eller, för, eller, eller liksom i form för att starta så, så, så som jag tolkar så är det inte bara Niklas som vill ha fem ersättare Kim, Han tycker det är för tunt på anfallspositionen Så nu, Olle, nu får du komma in med den här eh, Topp fem-listan på spelare vi ska ersätta med och Jag antar att Nils Fröling är en av dem du vill ha med där jag har faktiskt inte gjort någon lista som jag la mig oss somna efter jobbet. Men... Nej, men jag, jag håller med Kim där till att börja med. Jalal går ju Jal Allgår inte starta, det är ju för fan livsfarligt. Då kan det ju bli att man spelar tio man efter tio minuter. Det är ju inte bra. Den såg jag, alltså, det handlar ju faktiskt om det om att vi inte har bättre alternativ just nu. Och att vi vill spela med en stor centertank som typ Per Frick, Svein eller Jalal. Um, jag vet att någon, någon hade, eller skrev att um, ja, Jakob hade behövt till Älvsborg nu Bara för att uh, Per Frick är och sådär Och jag känner att nej, han, han fungerar ju inte riktigt i vårt system uh, Jakob Så jag tror inte, det, då kan vi lika gärna slänga Pedlund på topp um, ja, det, det är ju min toppett att sätta in på topp, det får du säga Ja, uh, jag håller med, jag håller med där det hade, men, Tyvärr tror jag väl att vi är lite för... Uh, vi, är lite, vi har satt vårt spel på ett sådant sätt att vi vill ha den här tunga fårvärlden. Så därför går väl Hedlund bort där. Men så vi får ju stå ut med Svein här de sista omgångarna. Det är ju inte mycket annat att göra. Men då sen, men... sen ska ju som sagt: Jalal ska ju plugga allt som har med fotboll att göra egentligen. Så ska han få plugga hela vintern. Men okej, okay, då säger vi fem ersättare: Frick, Jalal, Hedlund. Då har vi två namn. Det måste vi ju kunna gräva fram. Jag, ser, jag slänger fram Gustav Ingvall. Ja, jo, men det, det, det är faktiskt den typen av forward. Han är också lite så här. Eh, mitt... Han är för gammal, men det är det enda namnet jag kommer på. Jag är han för gammal? Ja, Han men kommer det... få bra... Han, kommer, han har ju nog säkert bra lön i värnamod där också. Men jag, menar, jag ja. typ har på ett drömnamn. Han, han hade ju typ varit Gustav Nilsson. Ni kommer ihåg han spela spelade i, i Falkenberg, Falkenberg och i Höcken han varit. Nu, nu är han någonstans i Belgien, tror jag, och... Det går ju väl ganska bra för honom, men annars hade det varit ett drömland, jag Men inte det, han är ju då i topplaget i Belgien. Det känns ju lite för Ja, jo, jag vet, jag vet. Men jag somnar efter jobbet återigen, så jag har inte hunnit <laughs> <laughs> göra några realistiska alternativ. Ja, nej, Nils Öhrling har du ju lyft innan, men han har kanske också gått för bra då. Ja, men han spelar ju mer ytter. Ja. Och han går ju fortfarande inte bra i Tyskland, där i andra divisionen så Brannin med Ergota kanske, Tellins gamla, det, det har ju varit ett rykte sen Tellin kom till Els på 2018 så lyfts ju alltid Brannin med Ergota som någon, det, det är ju den stora Tellintalangen, när han i Gisördas ungdomslag så hade han ju Ergota hela vägen upp till a -laget. och Ergota har ju till och med varit i landslaget det kanske Men var i Tyskland? Ja, han är han har till och med varit kapten i sitt lag där han, Men han är ju för gammal också Men, men det, det är väl det som är problemet med honom, Att han har varit bra ute i Europa en så pass lång tid Så att han kommer nog aldrig behöva vända hem till Sverige För att det kommer nog alltid finnas bättre alternativ där ute han, var... han har ju inget som binder honom till Älvsborg direkt Förutom Jimmie så det Den är jag nog lite teksam till Var går gränsen för att för gammal? För jag tänker, Gustav Engvall är 26 eller 27 han, och han går Hergota är... 30. Ja, så alltså vi har ju värvat Niklas Hult och han är ju hur bra som helst. Han är ju 33. Och det är ja. en användare. Ah, ja, jo, jag, jag säger inte emot. Är det så att vi ska in färdiga spelare på en position så tycker inte jag det spelar så stor roll hur gamla de är. Däremot om värvar vi en 22-23-åring, då är det ju alltid med en tanke på att vi ska sälja vidare den spelaren. Men om vi verkligen ska värva rätt in i startalvan, då gör inte det mig om de är... Ja, vi behöver inte värva Andreas Johansson kanske, men... Ja, nej men det gör inget om de är... Runt 30-sträcket liksom Nej. Ja, eh, Niklas skrev också Vad hände med Camille Ibarra? Vi har pratat lite i Ibarra här Jag tror inte någon av oss vet vad som händer riktigt Men det känns som att det, det är som alltid När vi värvar att det är spelare vi ska Hålamod med eh, Ibarras tid kommer oh, han är bara eh, ja. Jag tror det är ju lite... Nej han är ung Och det är lite så här: En statement gitt Greek också tror jag Att så här visa honom direkt att här kommer inte, du, du kommer inte få vara med i matchgruppen gratis här ska vi kämpa och slita på träningarna och du ska lära dig allt det taktiska kring hur vi gör här i Älvsborg sen. Men jag tror ju bara att han är nog rätt överens med om att det är så. Får man är om... käftsmäll då när man kommer som stjärna från och sen på ja, det, vill... alltså, det är inte självklart att man går in i Allsvägs start eller för att man har briderat till Super så såklart. Är... Nej men som sagt, jag har läst en del intervjuer med ju bara och sådär. Och han verkar, vara rätt... han verkar vara rätt förberedd på det här. Att det kommer se ut så här under hösten. Så, ja. kul att han valde Älvsborg Jag går vidare Sebastian Brofjärd Han skriver, nu vet vi att Jalal är tvåfotad Och det kan man ju säga, det fick vi höra många gånger i går Ja, det var, det var många Jag det är en massa meddelanden. <laughs> När jag kom ut i bussen efter matchen. så hade jag en massa meddelanden Där det stod att Jalal är vänsterfotad Ja, <laughs> jag tror det var Fem, sex personer på vägen till bussen Som bara kom fram för att säga, han är vänsterfotad <laughs> Ja Men det är en väldigt rolig artikel i Expressen. där med, Det är väl du som citerar den också här förut, Kim? Vad var det han sa? Att han, han gör ett fantastiskt mål för han själv, eller hur var det? Ja, ja. jag tycker det, det, det, det, alltså, det är självförtroende. Statet är väl jag, jag tänker inte på det nu jag har gjort ett fantastiskt mål det, det, var, inte, ja, det, det, det var det är svårt att förklara för det, det är en ton där som inte man är van med som svensk ja, men han men... svarar han svarar väl också själv att han tro, trodde att Backen trodde nog att inte jag kunde skjuta med vänster något sånt där sa han också jag och jag kan ju inte verkligen inte klandra jobba för det för jag tror ingen allsens motsägande har koll på vilken fot han var bäst med allt men i alla ju säger du själv i alla fall att han är tvåfotad inte så nu har jag ju fått svar på det Ja, jag, alltså, jag vill ju se ett skott med höger innan vi godkänner det svaret. Men jag vill ju sätta det med vänstern, i alla fall. Ja, och du och jag såg honom här skjuta skjutade vänster i den här ursätt matchen mot Blåvitt när han skulle försöka göra mål från halva plan och drog bollen till inkast. Så man har ju inte trott att... Fram till igår trodde jag inte att han var vänsterfotad heller. Men... Nej, men det... Vi får lita på i Han fick ju vänsterskottet... Det är bra vänsterskottet i rätt match, det får man ändå säga. Ja, verkligen. Ja, vi... är det, att det är trist nu att vi inte kan slänga in honom mot Valberg här. <laughs> Men det är så det är. Eh, däremot, Svein är ju ett gudkort från avstängning. Så att, eh, det är nog inte så långt från en startplats heller. Nej. Nej. Med... Eh... Kommer Fryck spela mer i år? eller Hur, hur ser du ut där? Eh, vi har sagt den meningen innan här att eh, spelar han mer matcherhällspår. Det, det tror jag. Men eh, man börjar ju bli orolig. Det här året har inte varit bra för Per Nej, och så här, även om de ge, ge, alltså nu kanske de ger honom några veckor, eh, ja, om några veckor ska han vara fitt igen, men det känns inte som det spelar någon roll i det, det är riktigt. Man vågar inte lita på det, för man vet Nej, om det, att han... det, det kommer ju ett bakslag, det känns som det kommer ett bra bakslag varje gång han sätter sin fot på en allsvensk plan, tyvärr. Mm. Då hamnar vi det läget igen och han blir inbytt och utbytt, och så vidare. Ja, men jag kan återigen, jag kan till hösten här när jag har lite tid för annat, och jag ta målvakt och vänsterback och så kan jag leta Fåervard också. Jag hoppas du inte sover så mycket då så att du har tid med det. Ja, nej men jag, då, då, jag är ju inte i Halmstad varenda jäkla måndag kväll heller. Tack och lov. <laughs> yes, vi har fått in en anonym fråga också. Eh, där frågan är så här. Varför har Älvsborg så torr souvenir -shop? Är det inte spårsspel? Äh, fel. Är det Umbros fel? Degelfors och Umbro är mycket bättre än Älvsborg. Det är... Jag, jag måste erkänna att jag tycker att eh, souvenirerna från eh, officiella kanaler är ju väl bättre än någonsin. Håller du inte med om det? Ja Jo, de, faktiskt. De är fortfarande, jag skulle inte påstå att de är kanonbra än. Men de är ju alltså, definitivt bättre än för, på många år, för många år sedan. För då, så, då såg det ju för jävligt ut. De här uppvärmningströjorna nu har jag köpt båda dem. Eh, de är ju fantastiska. Det är det bästa bästa älvsbördsplagg som någonsin har släppts vill jag nästan hävda. Du eh, hade den igår. Ja, har, nästan varje match har jag på mig någon av de tröjorna. De är grymma. Men sen också att jag kan väl känna att eh, det är väl dyrt. Det är väl min enda eh, take på det här. Eh. Men sen också anledningen till att det kanske inte alltid är så snyggt heller. Det tror jag, jag tror det är att det är många kockar involverade där också. Att det inte sport ska ha någonting att säga till om älskar, älskar ska ha något att säga till om Och så kommer Umbryn och ska säga till om något. Det blir ganska svårt att ha. Eh, om man typ jämfört med gulgararna då, liksom, då... Ja men vi har någon som gör ett ideellt arbete och, tänker och säger så här ska det se ut och så löser vi det. Jag tror det, det ska dra sig långbänk och sånt där. Så på den andra grejen. sidan får jag lite uppfattning att det ganska till ganska tillmötesgående och gett liksom klubbarna som använder deras eller eh, att, att få vara med och, och förändra eller ja, dra i sina egna trådar på hur, de, hur man vill att det ska se ut. Sen kan det väl också vara, alltså det kan ju vara en ekonomisk aspekt i det också att de känner väl att de kanske inte får tillräckligt med intäkter på att sälja på souvenirer så därför bryr de sig inte. Mm. Kommer ni, kom ni ihåg början av 2000-talet när på sålde den här stringtrosan? Som att det var en tjej som satt i ja, matchpladen? Ja just, det, just det, det, det, det har jag en svag bild av att det var i matchpladen. Det, är, det kanske ja. är den som efterfrågas. Att, för att vi inte ska ha så torrt, så så är det att vi behöver back från stringtrosan. Jag tror bara, det är typ muggar och älvsborgs och eh, några glas och sådär som jag har köpt från och älvsborgs officiella sovnyshop. Ja, Men sen därför... kan man ju faktiskt rekommendera att köpa Gulliganas äh, mörs också. Ja, det, det är väl det som blir fel för oss att äh, svara på frågan för att vi, vi är ju väldigt, vi har ju köpt väldigt mycket av Gulliganas grejer och Gulliganas grejer är ju oftast det som passar oss bäst. Så, ja och så finns det, det? Det, det finns dessutom en souvenirlucka På den läktaren vi står på varje match liksom. Så det är ju superlätt att fixa Ja och sen måste jag också säga att bo, Jag tycker både guliganerna Och Älvsbro eh, har gjort jättejobb här Med att få redan gul Visst vi har målat läktaren gul, det, det hjälper till Men det syns ju nu Med den här satsningen på matchröjorna Bara man gjorde en snygg matchröja Och paketerade det på ett bra sätt så ser vi hur bra det har varit Men också att vi Majoritet har gula så Vi har gula jackor så även när vi går in i höst så är det gult på läktarna. Eh, det det Vissela har ju steppat upp. På tio år är det ju extremt stor skillnad. Det, man känner sig ju löjlig om man kommer till arenan och inte har något gult på sig. Helt klart. Ja, faktiskt. Det är grymt jobb av alla där som har dratt sitt strå till stacken um, för det har, blivit, det har blivit en otrolig skillnad jag tror inte, den är, och den, den har också gått ganska långsamt så jag tror inte folk tänker på det men alltså, spolar vi tillbaka 5-6 år då, då fanns det ju ingen kultur alls med att klä sig gult på match då. men det gör det ju verkligen nu mm. Alltså sätter på en pub i stan innan en hemma matchen. då ser du gula tröjor överallt det är faktiskt jävligt fett mm. yes vi lämnar eh, lyssnarenspelen här. Jag, inte, jag vill inte säga lyssnarfrågor för att det är sällan det är frågor. Det är mycket åsikter. Men det gillar Ja, det. ja, ja det, gillar det är bra. Det. Det jag. Och vill man skicka in saker så är det ju då e-mailadress eh, e glennsnabblom nummer 8.se. Vår Facebook-sida. Vi finns, eh, nummer 8.se heter vi på Facebook då. Vi alla finns på Twitter. Och eh, dessutom så kan man ju då på Spotify under avsnittet skriva sina inspel till oss. Så försöker vi ta upp så mycket vi kan här i podden eller med bussarna. Ja, det får vi en del också eh, Yes, framtid ska vi prata Det kommer vi in på Varby-matchen men eh, i våras så gjorde vi så att vi siade lite kring hur mycket poäng vi ska ta eh, och det som var bra då var ju att vi, vi alla tre gissade ganska lågt och Elfsborg körde över våra gissningar och gick nästan med full pott eh, när vi tippade och nu har vi sex omgångar kvar det finns 18 poäng att spela om. Och jag vill ju då att vi ska säga lite. Hur mycket, hur mycket poäng tar det på de här sex omgångarna? Och... Till att börja med sa jag ju nu innan matchen mot Halmstad att Jag vill ha, jag tror, på 9 poäng på de tre kommande matcherna. Det börjar jag så säga. Halmstad borta, där har vi tagit nu. Och sen har vi Varberg hemma och BP borta. Jag, jag är lite lite sådär klyschig och sådär. Jag tar gärna en match i taget men de här två kommande matcherna det räknar jag med sex poäng också så att vi får 9 poäng totalt på de här tre matcherna. Sen äh, vet du fan jag tror det, det är ju IFK Göteborg i borta och är borta som är de svåra matcherna. Mm. Det är typ så resonerar jag också, men jag resonerar också så faktiskt kring BP-matchen. För där tycker jag att alla typ har gått in i ett läge att jag vet inte om ni har sett bp spelschema har ni egentligen med i det, vad de har för Det, det är ju inget jag Nej. har pluggat. Nej, ]en. men det, det, det sticker ju ut då för att eh, de, har ju då mött, de möter ju Blåvitt och Peking. Nu då, till helgen möter de Malmö borta. Sen möter de ju oss då. Sen möter de ju Sirius borta i, och eh, Djurgården hemma. Mjällby borta och sen avslutar de häcken. Men alltså, om ni minns, vid sommaren så var ju det så att eh, BP var ju ett lag som det var deras bästa halva säsong någonsin och de låg ju med där. De låg väl femma-sexa och de tyckte ju ut till och med när på text tabellen bara för att att de var bästa Stockholmslag. Nu har de en -support. Ja. Och, men att de skulle gå hela säsongen för jag tycker BP är för bra för att åka ut. Sen, jag tycker att man kanske har sett att deras försvarsspel inte är tillräckligt bra men den, den matchen gör mig orolig. Så att det är Malmö, Blåvitt och BP där Två kryss och en förlust. Sen vill jag Sen. ändå hävda att inför matchen mot Halmstad så kände man ju Halmstad borta en jobbigare match än Bromma pojkarna borta. Och det kan jag nog stå fast i fortfarande. Mm. Kim, hur resonerar du? Ja, nej men jag, jag, jag är med mycket och jag vågar inte säga om sista matchen för det är, sån, det är ju jätteångest ifall vi sitter där liksom alltså oh, det är väl roligt för det neutrala ögat såklart att Älvsborg och Malmö spelar en seriefinal som eventuellt Avgör he hela jävla Allsvenskan eh, Men jag tror vi tar 13 poäng för Malmö plum, plum. Du, du kommer med en siffra också Det, är bra. Ja, ja, ja, det var det jag, jag tänkte också. Att, jag, jag tänkte 13 poäng också Och det, det innebär ju då att vi har En plus två kryss på återkommande Jag tror ju framförallt att vi får Räkna fel där 18 poäng har vi att spela om vi förlorar vi en match, då är vi 15 och sen så Ja men ja, jag, rä jag räknar bara fem matcher ja. jag, jag, vågar inte, jag, jag, jag, jag, jag vågar inte uttala mig Om den här jävla Malmö-matchen um... ja, Två kryss och en förlust Då är det 13 uh... ja, Du menar, jag före, du sa före Malmö Ja, ja så det, jag räknar mitt kryss Och resten minster. Ja. Men ja, så här då alltså, För det första måste vi se till Att vinna varenda hemmamatch, känner jag det har inte varit eh, efter Kalmar. Så... Nej, jag men, nej, jag menar just det. Att vi... alltså, jag kände innan Kalmar-matchen var man ändå så här att ja, men på vår hemmaplan, där är det tre poäng alltid. Men nu man blev ju nedsatt på jorden på ett jävligt brutalt sätt i samband med Kalmar. Så nu är man ändå lite osäker där. Jag känner mig övertygad om att vi slår Varberg. Jag känner mig övertygad om att vi slår Degefors AIK hemma, ja, det kan gå lite åt vilket håll som helst. Men det, ja, det ska också vara tre poäng, men Framförallt att vi tar de tre hemmamatcherna. Och sen är jag säker att vi ska ta Bromma-pojkarna borta. Då är det fyra segrar där. Eh, vilka möter vi mer? Vi möter Blåvigt borta. Ja. Mm. Oh. Den är ju... riktigt jobbig. Är, är luktar, jobbig. Den den luktar, luktar. Ja, och, och... Man vill inte tappa ett guld på Gamla Ullevis jävla borta sektion heller. Fy fan. Nej. Ja, jag känns inte riktigt som vi enas här. Jag tycker... 13 poäng på kvarvarande matcher. Det är nog där faktiskt jag lägger min ribba. Och hur långt jag det räcker? Allt... Nu öks det. Man har också hamnat i det läget att man tittar mycket på Malmös matcher och sådär. Och de möter ju Kalmar borta här snart. Det är väl i, samma, är det. Om... Ja, precis. Det är i samma omgång som vi möter... Nej, de har DGFors först va? Nej, de har BP till helgen och så är de Kalmar borta nästa helg. Ja, så är det. Så är det. Ja, nej men det, det är ju då när vi möter BP hemma, då, eller vi, förlåt, vi möter BP borta, då möter Malmö Kalmar borta. Och jag tror den omgången kan bli lite av en skiljomgång. Och sen har vi även då den näst sista omgången när vi möter Degerfors hemma och de har häcken borta. Det känns som det är någon av de här de avgång, omgångarna som det kan komma avgöra sig. Ja, och där häckenmatchen, det, det jag är rädd för är att de inte, att alltså, vi hakar upp väldigt mycket på den. Men det kan vara så att Häcken inte har någonting att spela för. Men om Häcken måste slåss med näbbar och Klor för att försvara sin tredje plats och eh, Europaspel då finns det ju mycket för Häcken att spela för där. Och det är ju det som man eh, tar med sig. Alltså nu är det nästan så att jag funderar på om Hammarby går förbi Djurgården och ta sikte på, på, eh, på Häcken där. Det är... ja, jag tänker vi, vi dribblar ju bort oss själva här. Det är, lite svå... det är jävligt svårt. Ja och... nej, men jag tänker att nu, nu, nu vann vi liksom åt i alla fall och så tänker jag att liksom, nu, nu går proppen ur och vi bara vräker in mål mot Varberg så har vi släppt den här Jimmy till Lindippen, och så tar vi ett par matcher till bara farten. Ja men det, det är också att de här två matcherna inför landslagsupphåll för nu är det ju då Varberg och sen BP och sen är det landslagsupphåll. Det, det där landshusvalet kan man ändå. Ja, men jag längtar lite efter det faktiskt. För att jag, jag tänkte, alltså, det, vi får lite svung här, men spelet har inte sett bra ut. Och, Nej. Alltså, Johan Larsson känner sig orkeslös. Det har vi inte ens nämnt, men han hoppar av på uppvärmning. Eh, Niklas Hult, jag kan tänka mig att han har lite ont i kroppen. Valdimarsson, han har ju ett finger som verkar spöka. Det såg vi ju igår också. Det där landshusvalet kommer nog vara ganska bra för oss denna gången också. Mm. Jag tror framförallt att det kommer väldigt bra för oss att möta var hemma nu. Det är en match där vi, liksom, vi är solklara solklara favoriter Och vi ska ju vinna med tre Vi ska vinna och vi ska göra det med flera mål då, vi, går, vi går vidare och pratar om den matchen matchen Vi släpper eh, poängräknandet Jag hakar mig upp med vad du säger Sol För att de gånger du har sagt det det var typ blåvitt kom jag ihåg. Ja, men, men, var jag... Du kan inte fastna i det nu Jag menar, jag menar bara på att nu möter vi, alltså, vi möter vi möter den sämsta lag nu och vi har liksom haft lite svårt att hitta grunderna i vårt spel. Ja, ja fortfarande. Eh, den typen match som Varberg kommer bli. Det är ju den jag känner att vi, vi, eh, vi har svårt. Och jag, jag det inte jämföra det. Man de har ju fan blivit av med hela startelvansen den här matchen i, i våras. Men den matchen glömmer man ju inte. Den här tråkiga 0-0-matchen. Nej, mig. det gör man inte. Men nu är det på hemmaplan. På en, inte, inte på en sån här leråker som det var i våras i Varberg. Och sen alltså se typ den här träningsmatchen, vi spelar mot dem i somras, visst det var en träningsmatch men Då ställde vi ändå våra bästa lag på benen och gott i drapp fick dominera mm. Nej ja, ja Jag hör dig ja. Ja, ja ja men jag, jag hörde också i dina faror och sådär och det, det är naturligt att man har det i det här läget vi befinner oss men Det ska vara tre poäng och det ska vara med marginal Men det är också där jag känner att har det någonsin varit ett lag i Allsvenskan som har spelat på Borås och ha så lite att förlora? Nej, men det, det är väl om det är något som talar emot oss så är det ju det att Varberg kan ju bara skita i. De behöver inte bry sig alls hur, liksom, vad folk tycker om dem. Eller hur det är, de, för de, det enda som finns för dem det är att vinna. De kan ju ja. skanta, alltså, de kan ju spela med fem forwards och ingen hade tyckt det var särskilt konstigt för de, de måste göra allt de kan jag tänker också den här typ Sakrisson, Linner och många av de som är liksom Varberg-spelarna. Det vet man om Varberg, att de hatar Borås och de hatar Älvsborg. Det är ju, för några är det nog lite som när vi möter Blåvitt för de här Varbergarna. Det är ju också någonting jag kan tänka på. Badjävlar. Ja, de hatar oss verkligen där. Ja, nej men ska vi visa lite startelva då till Varberg eller hur ska vi göra? Ja, vå våra startelva Ja, inte Varberg starta. Kan man, inte, man kan ju inte gissa den för fem öre. Nej, nej, David Olsson i mål, uppväxt, uppväxt bredvid Borås Arena, det Ja, det är ju han Stojan, eller de har väl tre mål att välja på. Det är inte lätt att välja den platsen. Nej, men nu står ju David Olsson då mot Sirius när de åkte ja. på 7-0 i baken. Så jag vet inte, de kanske petar honom nu. Fredrik Andersson får spela, kanske. Ja, det är Stojan. Han är, Fredrik Andersson är skadad, tror jag. Oh, han är från Mark. Ja, jo, vi vet, Kim. Vi vet. Nej, men Hakon i mål. Han får vila sina fingrar här i veckan. Johan Larsson får ja han får väl sova lite efter träningarna. Dricka, bro, brocka power. Så blir han pigg. Ja, precis. Buhari och Sebbe ska starta. Inga konstigheter. Hult ska starta. Baldursson ska starta. Beidou ska starta. Sen kommer vi till den här platsen då. Den Jag tredje, tredje fältaren. Jag säger båda Jag säger också båda Vi säger alla tre båda tängen nu. Mm. Ockel, han Ockel ska starta. Och vi ska starta varje match. Svenska, Hedlund. Ja, Hedlund och Svein. Det är de som ska starta. Och får, vi, får vi välja så är det väl att bort med Svein, in med, med Hedlund. Men det och kommer att istället Om man är på kanten. Uh, ja, Nej, det är... Hade det varit någon match att pröva detta, alltså nu kanske man inte ska hålla på att experimentera alltså i en brinnande i men det kanske hade varit just mot Varberg man skulle spela Simon Hedlund som anfaller för att testa liksom för att man någonstans kände att man har ett övertag i den innan, men då, då kanske vi underskattar motståndarna. Jag vet inte. Fast samtidigt är: det den enda som kan matcha varbärbackenas alltså fysik, det är ju alltså Hedlund skulle nog bli rätt upprätten. Och det ska ju sägas också, men samtidigt ska, vi ska ju spela bollen på marken i den här matchen. Det kommer ju inte vara någon idé att slå de här inläggen som man, man har fastnat i ibland när man möter den här typen av lagen. Att man kommer runt på kanten och så håller man på och slår inlägg till höger och vänster och så är den här Stanišić och allt vad de heter. Ja, en, han, är, han är inte kvar. Nej, han lämnat också. Ja, det, det är ingen som är kvar av de här. Ja, jag gillade ju han Stanišić det var ju synd. jag följde efter uh, Uke Persson till Horsens. Jaha. Kanske har Andreas Agussons gamla tröjnummer eller något där. Ja, ja. Men solklara favoriter är vi i alla fall. Och det handlar ju om att på tempo i passningsspelet ehm, vara effektiva framför mål. Det får inte bli någon match där vi börjar sumpa massa. Det kan sätta sig på hjärnan. Utan, alltså fungerar de två grejerna, då, då är jag helt övertygad om att vi tar en komfortabel seger. Jag fick ju en magkänsla här nu. Och det är ju att Gigi eh, gör ett inhopp i andra halvlek och avgör med ett sånt här långskott som Gigi verkar vara bra på. Tänk om han jular efteråt också. Ja, adå. römer. Vi har glömt det då. Ja. Yes. Eh, publikmässigt. Ska vi kanske gå in på det också? Det är ju djurparksdagen på lördag. Har ni fixat era biljetter? Nej. Olle? Jag föredrar att hänga med Kim och hans hund ja jag, jag, så, jag, det på så, jag, jag, jag ska inte på Julparistag i år eh, som du förstår då, men jag tycker det är fantastiskt eller jag, jag tycker det är jävligt roligt faktiskt en lite småmysigt så där jag tror det är fotbolls Sveriges största familjedag och det är väl rätt överlägset också det känns också som det. av, av oss aktiva supportrar på ståplats så underskattas också Julparistagen väldigt mycket Alltså är ju, när man ser bilder därifrån, det är ju alltid välbesökt och det är alltid fullt med ungar som tycker hur häftigt som helst att träffa Så den betyder ju jättemycket. Tänk att vara spelare, då, säg då att det skulle varit förra veckan. Och så efter 3-0 i röver mot Kalmar sitter APU och skriver autografer. Kontra nu då efter att ha den här segeln fortsatt guldkänning. Det, men men så... det måste vara lite skönare att sätta sig där på lördagen än vad det har varit förra lördagen. Ja, men sen tänker jag liksom, när det är barn som kommer liksom, så tror inte jag att det är fokus att man förlorar matchen innan i alla fall. Det kanske den peppen behöver få tillbaka liksom någonstans istället. Ja, det är. Nej, det är nej men så, jag, och, i så fall se till att gå på djupackstagen. Ni som vill. <laughs> och sen ska ni också kasta ut här i podden att se till att köpa era biljetter till de här matcherna som är kvar. Och boka in er på Guldgarnas bussar. För biljetterna framförallt i Malmö borta nu. De går ju åt som eh, smör i solsken. Ja, det ska man också säga när det gäller bussar och allt annat. att Det är inte så lätt att boka bussar. Vi har varit ganska bortskämda. Eh, många år med att vi har haft lätt att boka bussar. Men nu, det gäller att vara tydligt Så man ger förutsättningar för Guldgarnas. Att få så många att kunna åka organiserat på bortamatcherna. Jag använder mig till alla, alla husens resor här idag. Jag. Jag och jag har lämnat in ledighetsansökningar och sådana här grejer. Så nu... Nu är det full fokus. Ja, samma. Vi måste se till att fylla vår hemmabord. Och där tror, hoppas jag att djurparksdagen ger en liten effekt för inför måndag. Med, alltså den publiken från allåt Kalmar. Det, det är någonstans. Jag tror det är ett högt mål att sikta på det. För att varber är varber. Ja, många som var på Kalmar-matchen, det var, det var ungdomens dag och allt vad det där innebar. Men det är också att det var nog tufft för många som var där att. Vi förlorar den på det sättet. Eh, så hoppas verkligen att eh, supportarna ställer upp här bakom laget. Vi behöver det på, på måndag. Och som i alla andra matcher. Vi är på väg åt rätt håll. Så det är kul att vara gul. Ja, spelmässigt måste vi stått baka nu. Och det är inte vi får ett bättre läge än, än äh, Barber hemma. Jag håller med. Yes. Vilken låta oss vi med idag, Kim? Ska jag välja? Ja, det, det har du faktiskt inte gjort än om vi tänker på så här, på såhär får man säga att botten är snodd nej, men passerat den... där, nu studsar vi upp igen som en aktiekurs. jag vill ha en glad låt jag tycker den, den, den enda fotbollslåten som har med Afrika att göra tänker jag, det är ju Vacka" Wacka med Shakira men jag tänker att Kim ska få välja här nej, ja, jag, ja, jag backar jag, backa. jag går väl och lägger mig igen då ja, nej, vi, vi gick från botten i snodd till Wacka Wacka. Ja, det är bra ja. tack för idag framås på er Vamos vamos. Vamos carajo. During choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front boy, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't over. The pressures on. This is Africa, Zamina mina eh eh, waka waka eh eh, Zamina mina saca del gua, this time for Africa